Вертаючись геть по півночі під дощем додому, Матвій ніс зі собою невеселі думи. Земля то земля, а от де його тих грошей дістати? І як він усе то сам подолає, а то ще і праці стільки, і старої, і нової, і все її прибуває та прибуває. Коли б мав хоч порядного помічника дома, а то ж усе таки от сам і за плугом. І забороною, і конів пори, і води принеси. Ні-ні, невеселі думи ніс Матвій зі собою, вертаючись тієї темної ночі до свого хутора. Щосереди, у малому містечку Мизучі, що сім верстов від дермення віддалене, ярмарок. Другого дня і була якраз середа. Сльотило і шугав вітер. Але дорогою до Мизуча з самого рання тягнулась валка возів. Хто везе веприка, хто вівці, де в кого ялівка за возом тягнеться. Їхали, їхали і їхали. І все це мало піти на викуп застав'я. Усе то мав бути завдаток, хоча ніхто ще нічого не знав путнього, чи буде з цієї купівлі що, чи не буде. По-перше, нема ще нічого певного від пана – по-друге, чи тих пара сотень-десятин вистачить на стільки люду? Доведеться декого зі списків скреслити, декому норму скоротити. Та люди на це не зважають. Але Матвій ще не їхав на ярмарок. Він же мусить знову до двора на збори тіпати. Треба ж до того пана добратися, треба щось певного та ясного добитися. Коли вже упрягся у плуг, хто везе? Ще зовсім рано а біля ганку покоїв товпляться люди. Така зборня хоч куди, і говорять, і регочуть, про все, і про те міркують, а головне, як іде грошей дістати. То трасся матері казали, впишися, Семене, пайщиком до банку, та впишися, ні, Різалма, не послухав, а тепер дулю на позичку дістанеш, міркує не один дядько. А все-таки той банк є єдиною надією села. Шкода, що має його тільки панська часть, який не є, а є. Казйонці такого не мають. Зате у них там трахтир, он який пишається. І взагалі ті казйонці-господарі, що скло чебатіг. Сама тобі голота, розважають панські. Тут також ще одна справа виникла, якої учора не примітили – Хтось подав думку, чи варто пускати до купівлі казйонців. Двір, мовляв, належить до панської частини, то й викупити його мають свої. Там ті мають монастирську землю, нехай ждуть на неї та Богу моляться. Ця думка припала до вподоби, слеве всім панщизнянам. І знову крики, і знову колотнеча. Та воно дійсно не пустимо їх. І своїх досить, гукає котрись. А правда? Скільки наших не дістало, оті, диви, загарбали он лани. І що то там за такі свої не свої? Усі ми люди і всі жити хочемо. То й жий собі на здоров'я, а до нас не лізь. Диви, як його розпирає. І галас розростається та розростається. На цей раз уже не баби, а чоловіки. І коли зайшло геть далеко... Тоді казйонці заявили, що коли вже на те пішло, то тієї землі не ті, не ті не куплять. Панові, мовляв, усе одно, хто її купить, але казйонці можуть таку ціну нагнати, що хіба сам чорт їй докупиться. І тоді Матвій знову мусив умішатися. «Що це ви, люди добрі, мотилицю дістали, чекати на що?» Він пропонує поділитися. О той клин, що входить до казьонної частини, казьонцям, решта панським. Ні, не согласне, це буде кривда. Казьонці дістануть самі суглинки та мочарі. Диви, кричать панські, йому одному й другому ще й вибирати заманулося. Прошу, звойте, мовляв, найкращий шматочок, де вам захочеться. ха ха ха, -ха! легко їх матері. Ну-ну, «Но, но, люди, озвався Мартин. «Язик язиком, а діло ділом. Ціну нагнати кожний дурень потрапить. Хочете прийти до згоди? Купите. Не хочете? Не купите. Не буде тут нікому кривди, коли згодитись», – як каже Матвій. «Ага, хитрий ти. Собі більше хочеться», – бурчить котрись. А в голос додавалось. «Ні, люди, коли ми не будемо мати таке ж право, як і всі, не бувать купівлі. Чи не правду кажу?» «Правду, правду». «Щоб тебе з такою правдою та чорти в пеклі привітали!»